movimenti bruschi l'importante è muoversi a tempo sincronia perfetta plasticità silenziosa pare funzioni snacks, out of me income and pay all my tax, other than from the yellow ones Run come quick and slick and I'll bring you walking stick. I make we go down one the eyes rest I make we bring this in a them Radio under Rosa, you don't know. See 12 minuti dopo le ore 21 lunedì 27 febbraio iniziamo un'altra puntata della Rasa, anche se in maniera assolutamente inconsueta per una serie di motivi stiamo bene tutte e due siamo sì, mo molto molto sì, bene oggi tabula rasa, siamo io e Valerio tabula rasa <ride> ci hanno uno rasato fa, uno fa tabula l'altro fa fa rasa sì. eccoci qua iniziamo in maniera inconsolata primo perché siamo senza sputtino sigretta secondo perché siamo proprio senza sigla poi andiamo a presentare un solo libro no sì in realtà due alla fine ce in ne sono due tutte sorprese vabbè. Tutto vabbè. oggi è la giornata delle sorprese Per cui andremo a presentare il libro di Nicola Rao, l'autore, vabbè, Colpa al cuore si chiama: Dai pentiti ai metodi speciali, come sono state uccise le BR, la storia mai raccontata di Sperling e Kumpfer. Boh, vabbè. E poi Franca Rame. Con l'introduzione di Dario Fo, non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere. Innanzitutto Alberto Bonaconto, 7 agosto 1953, 20 dicembre 1980, FR Edizioni, un libro che probabilmente non riuscirete più a trovare, e non so se si trova scaricabile in rete, se in qualche libreria forse... insomma se cercate su qualche archivio non lo so eh, in qualche biblioteca forse e quindi chissà. un libro molto vecchio io non, personalmente non l'ho letto voglio dire non è che posso mentire ho scoperto adesso che l'avremmo presentato ma sono l'unico a non, non conoscerlo qua dentro e noi lo, lo accogliamo volentieri anche perché e va a equilibrare invece l'altro libro colpo, colpo al cuore il libro che iniziamo in questo modo e poi eh, Cristina mi dai una mano a proseguire che per quanto mi riguarda lo dicevamo prima parlando con i nostri ospiti preparando più o meno la trasmissione è un libro che mi ha tendenzialmente disgustato per lo spirito almeno eh, in parte un libro che però a tra virgolette anche se la parola mi sembra spropositata visto il fatto che non l'ho proprio credito ha un merito diciamo così il fatto di aver tirato fuori aver tirato fuori più che altro aver reso Eh, conosciuta in più, una, una storia che in realtà è una storia vecchia e che poi ha continuato e verremo anche come in, uh, nel corso dei del decenni una storia di torture. Sì, diciamo il libro um, è stato anche presentato in televisione eh, raccontando insomma questa come, quasi come uno scoop uh, questa questione della tortura che voglio dire, insomma diciamo che Chi conosce la storia di questo paese sa che in Italia c'è stata la tortura, quindi non è che ha tirato fuori o diciamo così ha fatto scoprire chissà quale fenomeno e ricostruisce sicuramente la questione della tortura su, con dei personaggi, quindi sono dei personaggi eh, dell'epoca, stiamo parlando comunque degli anni ottanta, tutti e due libri diciamo così eh, fine 70-80 e quindi con dei personaggi che erano in quegli anni uh, chi tra le file della polizia delle forze dell'ordine e chi tra le file dei brigatisti insomma questa questione della tortura e, e poi del pentitismo e siccome è un libro appunto che non è che appunto racconta dei fatti e io lascerei proprio la parola a tutte le persone che sono qua, eh, abbiamo anche dei protagonisti dell'epoca ovviamente anche insomma quindi eh, iniziando iniziamo un po <ride> eh, così lascio la parola facciamo così eh? iniziamo leggendo il libro di Franca Rame che mi sembra insomma appropriato è uscito sicuramente prima parla sempre questo è datato 8 ottobre 75 dal diario di Virginia buono Invece io prima di iniziare a leggere questa parte, visto che appunto siamo partiti con la sorpresa che dalla presentazione di un libro siamo passati alla presentazione di due libri, in realtà poi il testo fondamentale di questa trasmissione non è né uno né l'altro, ma è un libro che è un po' una Bibbia, che dovrebbe essere una Bibbia per tutti coloro che sono in ascolto e per tutti noi, che è il... Eh, Quarto, sì, dico bene, il quarto volume del progetto memoria delle edizioni sensibili alle foglie che si occupa proprio solo ed esclusivamente delle torture. Si chiama Le torture affiorate, appunto, volume 4 del progetto memoria di Edizioni Sensibili alle Foglie, dove si possono trovare tutte le testimonianze che all'epoca del libro erano state eh, insomma prese sulla sulla tortura nonché tutte le carte giudiziarie esistenti al riguardo comunque io adesso vi leggo una, una parte del um, di questo insomma una pagina di questo libro questo libro insomma eh, fatto da Franca Rame non parlarmi degli archi parlami delle tue galere che racconta la, la, la triste storia di Alberto eh, Buonoconto arrestato appunto l'8 ottobre 1975 perché sospettato di essere un appartenente dei nuclei armati proletari siamo a Napoli E appunto, due giorni dopo l'arresto, quindi due giorni dopo quest'8 ottobre 1975, nel carcere di Poggio Reale, Alberto Bonoconto dichiarava al sostituto procuratore della Repubblica, il dottor Di Pietro, di essere stato interrogato nella questura di Napoli per dieci ore consecutive senza la presenza del legale di fiducia o di un difensore di ufficio. Precisava poi che nel corso dell'interrogatorio aveva subito da parte di funzionari ed agenti percosse e violenze fisiche somministrate con sistemi scientifici tali da poter essere qualificate come delle vere e proprie torture. Il sostituto procuratore dava atto che il giovane presentava escoriazioni e contusioni multiple su innumerevoli parti del corpo. Nei giorni successivi, il 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre, il difensore di Buonoconto, l'Avvocato Senese, vedeva costantemente respinta la richiesta di colloquio con il suo assistito. Fino a che il giorno 17 ottobre, quindi 10 giorni pieni dopo l'arresto, gli pervenne una denuncia autografa del giovane, che eccola. Nella stanza dove mi hanno condotto ho trovato una decina di poliziotti, tutti in borghese, ed in più fabbri e credo forse Ciocia, due funzionari della di Polizia di Stato di Napoli, della squadra politica. Ed uno mm, eh, scusate, ed uno che gli altri chiamavano dottore, mi diceva che lui mi faceva gettare il sangue e l'anima. Mi hanno fatto prima sedere normalmente su una sedia, poi mentre mi schiaffeggiavano abbondantemente, mi chiedevano se conoscevo i due che erano commesso la macchina. Mi tiravano cazzotti, mi chiedevano quale azione ero in procinto di fare. Mi tiravano la barba e mi strappavano i capelli per sapere dove avevo dormito la notte. Mi hanno tirato i nervi del collo, spremuto il naso, colpito violentemente con i tagli delle mani sul collo, sulle spalle, sulla schiena, stringendo anche le manette. Dopo avevo i polsi, il doppio di come li avevo entrando in questura. Mi hanno storto le dita, le braccia, i gomiti, i polsi. Poi mi prendono e mi stendono su una sedia. Uno di loro mi afferra con una mano il piede e con l'altra la coscia destra e fa leva col suo ginocchio e col peso del suo corpo fa perno sul mio ginocchio teso. Un altro mi prende la gamba sinistra e comincia a martellare con cazzotti sul muscolo della coscia e sul ginocchio. Non riuscivo più a tenere la testa alta e allora il sangue saliva e vedevo da questa posizione la dentiera di Fabbri, che si apriva in larghi sorrisi di compiacimento per i suoi assistenti che mi tiravano calci sotto la testa per farmela tenere sollevata da terra. Hanno cominciato poi a tirarmi cazzotti nello stomaco, colpi di punta sul fegato e continuavano in quella posizione distesa a tirarmi i capelli e a schiaffeggiarmi. Quindi abbiamo sentito un estratto dal, da uno o due libri di cui parliamo oggi, anche se appunto l'abbiamo detto in maniera strumentale. Nel brano che è stato letto esce fuori un, uh, un nome che poi è il nome, anche se non viene mai nominato, del protagonista prorog di una delle due storie che vengono raccontate appunto in, uh, in colpo al cuore. Il nome è quello di, di Ciocia che viene chiamato per uh, un'autocensura. Scelta dall'autore, dall da Nicola Rao e dalla casa editrice, che viene chiamato De Tormentis, che poi era il professore De Tormentis, che poi era, era il nome di, era il nome che veniva dato appunto nel corso di quegli anni. Venne dato al, al torturatore, al capo dei torturatori di questa squadra, che poi lo scopriremo nel corso della trasmissione. Ha avuto degli emuli. E durante, appunto, durante gli anni, facciamo un attimo una piccola pausa alle 20. 21 e 21, aspettiamo anche il ritorno di Cristina e ci sentiamo fra un paio di minuti. diretta alle 21 e 23 sul 37.9 di Onda Rossa questa è sempre tabula rasa parlavamo si sì, parlavamo del, del libro di Nicola Rao ma in realtà non stiamo parlando proprio di quello lo dicevamo prima usiamo questo libro come un uh, mero pretesto per uh, parlare d'altro anche perché poi l'argomento torture di stato nel libro di Rao viene abbastanza viene accennato come una quasi una provocazione ma una provocazione anche che ha poco effetto visto che c'è appunto c'è un'autocensura che l'autore e la casa editrice hanno scelto di darsi, per cui invece è il caso di non in questa radio non ci autocensuriamo assolutamente. Quindi andiamo a inquadrare quello che è l'escursus di tutta questa storia che non inizia chiaramente con il libro di Rao, ma inizia molto più molto più in là nel tempo. beh In effetti già nel libro, insomma soprattutto nelle note del libro, sono citate le prime fonti, tutto parte nel 2007 quando l'ex commissario, poi diventato questore, Salvatore Genova, concede un paio di interviste al secolo XIX di Genova A ridosso del processo che in quel momento si svolgeva sui fatti di Bozzanito e della Diaz, e in particolare dopo le polemiche che si erano scatenate a seguito della testimonianza che uno dei funzionari che avevano fatto, che erano entrati, erano stati testimoni del massacro della Diaz, eh, Michel Fournier, eh, Michele, no, Michelangelo Furnier. Eh, che disse quella famosa frase di macelleria messicana ehm, si scatenò una discussione insomma, sui media, nell'opinione pubblica e, e Genova prese al volo quell'occasione per eh, un paio di interviste in cui in qualche modo come dire, si liberava la coscienza dicendo che era da anni che lui aveva aperto una battaglia all'interno Della polizia del Ministero per fare verità sui fatti dei primi anni Ottanta, sulle inchieste e sull'uso delle torture. Ehm, ora, diciamo, le ragioni che spingono Salvatore Geno a fare questo ci interessano relativamente. No? O se ci interessano è semplicemente per capire eh, come dire. Giusto mh, com come elemento di veridicità di quello che lui viene a dire, poi sul piano etico, insomma, la cosa mh, è poco importante. Eh, Genoa: eh, c'è ecco, un antefatto che è importante. Genoa è l'unico del gruppo eh, di, di, di poliziotti e ministero interno che appunto pratica le torture all'inizio degli anni '80, che eh, rimane impigliato nel, nel meccanismo giudiziario. E tra l'altro è l'unico, però poi in realtà è quello che si salva perché nei suoi confronti interviene immediatamente un salvataggio che è quello parlamentare lui viene candidato nelle liste, come indipendente nelle liste del Partito Socialdemocratico, allora capeggiato da Pietro Lungo, piduista quindi ah, sì. è interessante questo elemento che la P2 si muove per, per difendere un torturatore perché eh, questo è giusto un inciso l'ennesima smentita la teoria del complotto di teatrologi e via, via di seguito bon, chiudo la parentesi e, Genova quindi si salva perché va in Parlamento quindi c'è la, la tutela l'immunità che interviene e quindi lui non, non, non corre nessun rischio a, a pagare direttamente a pagare tra virgolette insomma ad essere processati a subire in primo grado una lieve condanna saranno i suoi uomini quel gruppo dei Nox che, che avevano praticato le torture. Allora qui eh, si entra un po' più nel dettaglio ehm, perché ad operare eh, in quel periodo c'erano fondamentalmente due squadre, una che è quella appunto, ehm, quella, um, di, di, di quella di Ciocia, la allora, cosa un po' si, singolare è che c'è questo utilizzo di... Eh, titoli di film, di culti, movi, culti movie dell'epoca che sarebbero appunto i 5 dell'Ave dell Maria e l'altro I, i, i giustiziere i, i, della notte sì, Vendicatori della notte così io siccome poi ho fatto un paio di inchieste per liberazione sono a vedere in realtà il film arriva dopo quindi è un nome che è stato dato successivamente appartiene alla mitica che evidentemente da caserma diciamo alla mitologia da caserma oh, e mh, Il gruppo di, diciamo, di, di Genova è quello dei giustizieri della notte, la, la, il gruppetto dei Nox è misto anche a, ad alcuni celerini insomma, che operavano nella, nella caserma di Padova e che praticano alcune torture. tra le quali, in modo abbastanza poco professionale, quella Cesare Di Leonardo che appunto, siccome darà, come dire, lascerà dei segni, in particolare tentando di fargli l'acquessale e gli rompono il timpano, questo, questo elemento, insomma, sarà uno degli elementi di prova che incastrerà questa squadra. E Nell'altro caso, invece, non, ed è un vanto di questo professor De Tormentis che, che parla nel libro, Eh, non ci saranno mai segni no? e eh, va bene, e Genova che fa tira fuori tutta questa storia e dice che va bene, io sono rimasto incassato ma c'erano altri che hanno fatto cose più gravi di me più importanti di me, avevano una specificità una specializzazione come questo professor De Tormentis e, e racconta tutto l'operare di, di, di questa persona dicendo che tra l'altro appunto, come abbiamo letto sentito prima, eh, non è che tutto comincia nell'82 ma ben prima comincia ben prima quando abbiamo messo nell'84 ma c'è un episodio ed è una novità appunto qui nel libro, uno dei passaggi secondo me più importanti in cui De Tormentis, che ancora in quel frangente non sapevamo essere a questo lo scopriamo un po' dopo e eh, dice, eh, ma io ho cominciato nel 78 eh, ed ho fatto questa cosa su Enrico Triaca. che noi abbiamo qua questa sera e lo sentiremo subito dopo, insomma, e, la cosa, allora, cosa, e che cosa viene fuori qua, questo è un po' il nucleo importante, e che abbiamo, eh, e diciamo, le torture ci sono sempre state, no? come ho detto prima, abbiamo visto recentemente che è riuscita fuori la storia di Alcamo, no? che anche questa, ritale al 75, o... Oh. La specificità di questa vicenda è un'altra, è che non è un operare di squadre che agiscono a livello periferico perché magari alcune come dire, strutture dirigenti, provinciali, che ne so, il comando provinciale dei carabinieri o alcuni commissariati o alcune strutture appunto, territoriali decidono che in quel contesto va operata, eh, bisogna ricorrere alle torture. Qui c'è una, una, una scelta centrale che parte dal Ministero degli Interni. E... vabbè ah, no, no, sì, sì, sì, sì. Voglio... no è una cosa fondamentale una cosa fondamentale e... e soprattutto no la cosa che io volevo dire è che poi questo anche salva e che ha attraversato anche diversi governi, nel senso che nella, sarebbe anche carino inquadrare il storicamente un po' quel periodo, no? Poi Ari, Enrico, cioè il contesto storico del 78 in particolare. Cioè il 78 eccetera. e poi c'è l'82. Il 78 parte questa cosa, Enrico poi ci racconterà quello che gli accade. E la specificità del 78 è che la tortura viene fatta subito dopo il ritrovamento di Moro. il 17 maggio quando era? il 17 maggio e Enrico appena può denuncia i fatti e sappiamo poi la, la, la, il seguito paradossale insomma che viene condannato per calunnia e quindi si sconta pure la pena insomma. e oggi sappiamo che invece non era una calunnia perché ciò c'è stesso dice no no, l'ho torturato io oh. e, mh, il problema è che in quel frangente quella denuncia in qualche modo stoppa però la cosa perché eh, mette paura a al potere politico e infatti ciò Ciocia, Ciocia Detormenti spiega che mi, mi hanno frenato perché se, insomma, una denuncia poteva passare, due avrebbe fatto sistema e quindi non avremmo più potuto come dire, di fronte all'Unione Pubblica sopperire la cosa e frenano. La, la, la novità è che nell'82 questo timore non c'è più, eh, il quadro politico è cambiato, la è, è situazione peggiorata, è peggiorata, c'è già il reganismo in corso, abbiamo un governo con Spadolini presidente, molto più filo americano da questo punto di vista insomma più, più sensibile, c'è un intervento vabbè l'attacco poi è diretto agli Stati Uniti perché c'è in corso un sequestro di un generale americano, c'è un intervento immediato della CIA, cioè i retroscena sono quelli della telefonata furiosa di Reagan a Spadolini e quindi si dà il via libera e... anche questo è abbastanza dato storico accertato poi magari la parte storica la fa Salvatore comunque c'è una riunione del cis del governo a inizio gennaio che dà il via a queste pratiche no cioè, quindi come dire un'autorizzazione dall'alto che scende così quindi c'è una struttura centrale del Ministero degli Interni che, eh, che opera e ricorre appunto a, questo, a questa squadra di Ciocia che come dire, aveva comunque eh, acquisito specificità già da tempo no? e, e parte questa, questa, questa offensiva che dura praticamente per un anno allo stato attuale ci sono almeno tra le 8 e le 10 eh, come dire, interventi specifici torture specifiche fatte da Ciocia nel corso dell'82 gestite da lui e dalla sua squadra, almeno que quelle ricostruite. poi non sappiamo se ce ne sono ehm, anche altre. Oh, e si comincia all'inizio di, di gennaio con eh, Petrelli e di Rocco, eh, poi si parte a Roma, si, si sale a Padova eh, dove vengono torturati eh, Mantovani Bolinia, che poi sarà quello che porterà eh, gli inquirenti proprio all'appartamento all dove è Dozier, e poi si ritorna giù a Napoli, eh, poi c'è l'episodio di un, un estremista di destra anche che viene torturato e per finire alla fine del, del, del novembre 82. E, questo grosso modo per dare il quadro. Ecco, metto l'accento su questo fatto che ad operare una struttura specifica, eh, ciò c'è un funzionario. Eh, di grado molto importante all'interno dell'UCICOS del risponde direttamente al capo dell'UCICOS del, del dell'epoca che è De Franciscis e quindi e a sua volta quello risponde al capo della polizia che era Coronas e quindi al, ministero, al ministro degli interni che era Rognoni che è ancora in vita oh, e, mh, gran parte dei protagonisti a livello dirigenziale di questa vicenda sono morti Alcuni però ancora stanno lì in attività, insomma, quindi, diciamo, a parte poi tra l'altro appunto la figura del, del, del ministro degli interni dell'epoca, c'è Rognoni, che qualche cosa ce la dovrebbe dire. Insomma, ehm... sì, ecco, io, infatti, volevo per prima dare la parola a Tria che ci fa entrare dentro a quelle. tremende camere però inquadra il contesto anche politico che c'era, no? Allora, la prima non a caso abbiamo letto la prima di Alberto Buonoconto la prima tortura fatta in maniera abbastanza ricordiamo che Alberto Buonoconto dopo quelle torture poi ebbe delle vicende carcerarie poi riuscì a ottenere la, la liberazione perché l'avevano devastato nel fisico e nella psiche e si è suicidato, quindi sono state torture che hanno portato alla morte, anche se non direttamente, però tutti dicono, quel libro dimostra che lui si è suicidato in quanto avevano proprio debilitato l'amore per la vita che ti, ti tiene in vita e quindi hanno... Eh, vabbè ecco il quadro è questo, uh, il 75, ossia dal 74 nasce il primo governo In cui il Partito Comunista Italiano dichiara la non opposizione, che nacque su, diciamo, sulla teoria del compromesso storico fatta da Berlinguer nel 1973. È importante perché nel 74, sull'onda di quella promessa, il Partito Comunista propone un compromesso storico, che è un discorso teorico, perché, perché viene pubblicato da Berlinguer con la firma di Berlinguer su tre numeri successivi di rinascita, che era l'organo il settimanale, l'organo centrale teorico del PC. Bene, e quindi sull'onda di questa proposta del PC nasce il primo governo di non opposizione. Il governo è fatto da DC e PRI, cioè la Malfa moro Il quarto, il quarto gabinetto-Moro dura dal 74 al 76. Che cosa succede in questi due anni? Il 75, tutti sappiamo, è la legge reale. La legge reale è quella che permette di sparare i posti di blocco. Prima non era possibile, da quel momento in poi le guardie possono... sparare, se non ti fermi a un posto di blocco o se manifesti qualunque volontà di sottrarti all'arresto, con la legge generale possono sparare, infatti fino adesso hanno fatto 300-400 morti, poi è stata un po' abbandonata oh, la legge generale eh, avviene la grossa repressione nelle carceri perché nel 74 ci fu la strage d'Alessandria, eh, la morte anche di, di che poi richiade qualche giorno fa di un ragazzo di 19 anni sulle murate a Firenze, fucilato da i carabinieri dalla chiesa prendono in mano la controrivoluzione nelle carceri per sdraiare completamente l'epoca delle rivolte e quindi il 75 è la prima la, la, la, non a casa avviene la prima tortura fatta in maniera scientifica contro Alberto Bonoconto poi quando oh, a, riparte la tortura come diceva Paolo nel 78 e quindi Motriaga ci racconta la sua prima, di nuovo c'è un governo internazionale, quello proprio organico che inizia appunto con il giorno stesso del sequestro Moro e, e, e arriva fino appunto alla a, a, e comprende quindi le torture fatte a Triaca e poi le torture si presenteranno come abbiamo visto nell'82 e lì però c'è anche la, la pressione il governo a quel punto il PC era uscito nel 79 denuncia l'impossibilità di fare un compromesso storico e il Comitato Centrale del PC passa all'altra linea, quella dell'alternanza democratica non più il compromesso storico quindi finisce quell'epoca Eh, però appunto poi quando si ripresenta nell'82 si ripresenta sul fatto caso d'oggi come ha detto Paolo la pressione americana e eh, l'intervento la cosa importante l'unica cosa secondo me è che come giustamente hai detto tu Valerio, questo libro no, non è, che lo presentiamo perché è utile ma non perché è un gran libro però ci stanno due passaggi importanti, quando il professor De Tormentis e Salvatore Genova nel raccontare le cose diciamo noi venivamo chiamati da Eh, in proda, il dottore, in proda capo della polizia, allora, e il dottor De Francisci, capo dell'UGICOS. L'UGICOS, se non sanno, scattore io ricordiamo: era st la struttura di coordinamento dei servizi segreti dei, di ICOS e tutto il resto, quindi i due alti in grado che erano i sottopancia si del ministro degli interni. Per cui, come ha detto Paolo, questa cosa non è iniziativa, perché le botte si fanno sempre, ecco i casi de, ce ne abbiamo tutti i giorni, anche qui vicino casa Stefano Cucchi, la polizia c'ha la mano pesante e l'usa sempre, no? Poi, a volte di più, a volte di meno. Tra i ragazzi dei borgate sanno che quel commissariato è attento a non finire lì, perché lì particolarmente c'hanno le mani pesanti, no? questo si usa normalmente. E, invece però in questo caso parliamo di tortura scientifica comandata dall'alto cioè Cioce che era un suo gruppo speciale che risiedevano a Napoli veniva chiamato e mandato a Roma a, a, a Verona Andava, quindi, e con, eh, li chiamava Di Francisci che era il capo dell'Ugios quindi ovviamente il ministro degli interni i ministri degli interni di quel periodo che, che diciamo c'è stato appunto uh, uh, Gui, Cossiga e Rumor questi sono stati i ministri degli interni che hanno uh, praticato questa che hanno sicuramente avallato o addirittura messo in campo questa tecnica, questa strategia comunque gli hanno dato mano libera di poterla effettuare Allora eh, Enrico eh, diciamo tu hai letto il libro immagino eh, Sì, sì. Eh, no, L'hai io l'ho sfogliato, lo sfogliato. <ride> La cosa che mi volevo insomma nel senso che da una parte questo libro parla dei torturatori e dall'altra ovviamente dei torturati nel senso che da metà dell'altro libro c'è l'intervista a Savasta. Lui sì. racconta tramite Rau di essere, di, insomma, per una crisi di coscienza, di... ha vol voluto voler raccontare tutto a lui, poi insomma mi chiedo anche perché a Rau, vabbè, e senza però essere stato torturato, no? Lui parla di questa cosa, della scelta personale di, eh, di parlare, dopo essere stato, insomma, anche un... E insomma, un personaggio insomma, anche all'interno delle BR molto importante. E, non so, è eh, molto difficile parlare anche della tortura rispetto a quello che, che appunto si vive nelle carceri. E questo, in questo racconto, insomma, ci sono delle persone che lo raccontano ed è pesante, è pesantissimo. Cioè, penso appunto che già adesso noi, quando ti prendono le squadrette, eccetera, insomma, nelle carceri si muore e non c'è la squadretta, ma c'è... Sì, in realtà c'è una squadretta, nel senso che c'è stata la disposizione comunque da parte dei ministri, dei fan nelle caserme, eh, quello che gli pare. E... e quindi insomma stare in balia così di gente mascherata insomma, ci ricorda anche film che vediamo quando ero, eravamo piccoli non nel nostro paese ma sempre riferito ad altri paesi invece insomma capita anche nel nostro paese no e penso al Sud America eccetera quando invece appunto anche qua e insomma, in un periodo storico come ha detto anche Salvatore è abbastanza largo di compromessi e di quindi di responsabilità non so a te dici che ne pensa tua insomma la tua esperienza P poi se vuoi ce la racconti un po' eccetera e anche la tua storia se ti va insomma eh, ma anche che vedere insomma scritte poi queste cose su un libro così eh. ma diciamo iniziamo con uh, l'episodio ah, io sono stato vabbè, arrestato e portato in questura e Io ci sono stato per un, per un po' di tempo e non è successo assolutamente nulla, neanche l'interrogatorio, niente. Poi nel pomeriggio sono stato trasferito a Castropetorio, lì è cominciato l'interrogatorio, ma un interrogatorio diciamo abbastanza blando, tranquillo, proprio una passeggiata, insomma. Niente, poi verso sera arriva questo personaggio che scambia qualche battuta guardandomi tra cui mi dice che siamo paesani. Poi si è partato con co Spinella, hanno confabulato un po' e poi sono venuti e hanno detto vabbè basta andiamo via, riportiamolo in questura, dice tanto questo non ci dice niente. e quindi mammonetta noi andiamo giù. Giù c'era un furgone, appena arriviamo davanti al furgone si apre il, il portellone laterale e si affacciano due eh, sbirri con caschi antiproiettili e Giubbotti e per prendermi in consegna. Però gli eh, altri poliziotti cioè, non sono rimasti un attimino, evidentemente non erano al corrente di quello che sta succedendo. però lì questo personaggio ha detto no, no consegnatelo e Spinella ha confermato l'ordine per cui mi hanno consegnato questi due sono stato caricato mi hanno messo le manette dietro alla schiena bendato e sdraiato a terra e quindi abbiamo fatto questo viaggio in cui nessuno parlava confabulava una bassa voce non si, non si capiva quello che dicevano e muovevano le armi mettono colpi in canna caricatori queste cose qui e poi siamo arrivati diciamo nella struttura che dal tempo diciamo anche se è un po difficile in quei momenti calcolare il tempo però sicuramente è dentro roma e vabbè lì appena arriviamo vengo scaricato si salgono delle scale e mi introducono in questa stanza lì vieni spogliato, è caricato sul tavolo e legato alle quattro estremità, ben in tiro in modo che ti puoi muovere il meno, il meno possibile. E niente, lì poi comincia il trattamento, diciamo, il trattamento speciale. Uno si siede sulla pancia, un altro ti tiene sulla testa e ti ottura il naso. E un altro con la cannella dell'acqua e il personaggio l'unico che parlava faceva le domande dava ordine quando iniziare quando smettere eccetera e questo dura beh, un po di tempo mezz'ora un'ora non... e praticamente poi dopo l'ennesima volta Si è sentito un'altra voce, identificabile, che però ovviamente non si può fare il nome per evitare una denuncia, diciamo. E, e quest'altra voce praticamente era un po' spaventata, ha detto vabbè, basta basta così, andiamo via. Invece l'altro personaggio, l'esperto, voleva continuare, dice no, come continuiamo? E questo si è, si è impuntato, ha detto no, basta così, andiamo via. E a quel punto mi hanno sciolto massaggiato ha le spalle e le braccia mi hanno rivestito si sono accertati che io non vedevo infatti mi hanno fatto intruppare su una sedia e niente poi mi hanno ricaricato sul furgone e siamo arrivati in questura lì mi hanno consegnato due agenti della, delle camere di sicurezza E basta, e finita lì diciamo la storia del trattamento speciale. Diceva Paolo prima il fatto che poi tu eh, hai denunciato comunque la, le torture. Sì, dici, io a parte per un mese poi sono sparito dalla circolazione, cioè né, né avvocati né familiari sapevano dove stavo. Poi sono riapparso a Re Bibbia. E appena ho visto gli avvocati ho deciso di denunciare la cosa e quindi hanno, non so se l'hanno chiamato gli avvocati o è venuto di sua iniziativa e il giudice era Achille Gallucci e ho denunciato questa cosa e lui lì subito mi ha detto dice, guarda te denunciamo per calunnia <ride> dico vabbè denunciatemi per calunnia Dico però questi sono i fatti e per cui Infatti dopo due giorni mi è arrivato il mandato di cattura per, per Calunia. Quindi non ci fu nessuna, a parte la, la denuncia di Calunia ai tuoi confronti, non ci fu nessuna, nessuna né indaggia. conseguenza, né nessuna indagine, né no, nessuna no, eco mediatica, no. tra l'altro. No, In quel tempo c'era molta documentazione del movimento che circolava. C'era il bollettino di solidarietà, c'erano diversi assemblee, diversi bollettini che parlavano di queste cose. C'era anche Soccorso Rosso che se ne occupava, però sui giornali, diciamo, i media ufficiali, né, radio, né televisione né radio nei giornali ufficiali no. Vabbè ah la cosa mi perpleva del libro era questa, che sembra quasi che esce, no? Perché, fa, perché mi sono chiesta perché fai uscire un libro del genere adesso? No, perché eh, comunque. Nel senso sempre. Si è sempre detto che c'era la tortura, però diciamo che. tranne questa cosa, sì, di Genova, però, mh, insomma, a Genova, della Diaz, eccetera, però anche lì è stato tutto, comunque rispetto a Bolzaneto, rispetto alla Diaz, messo sotto tacere, per cui mi chiedevo perché, eh, e ho pensato pure che da una parte eh, questa cosa di Savasta, che lui dice eh, che non è stato torturato per parlare, cioè, allora ho capito il perché del libro, cioè, nel senso che no, in questo, qui c'è scritto, no? Come lo Stato uccise le BR... uccise forse perché appunto la tortura eh, ovviamente un'uccisione cioè c'è gente si suicida, rimani comunque cioè la tua vita ovviamente non è la stessa oltre al fatto che se questa cosa avviene a una persona politicizzata e politica che deve raccontare amici, parenti non è che la tua integrità immagino insomma rimane la stessa eh. e poi perché eh, come per dire che le, le biere sono state sconfitte però non dalla da tortura cioè, sì c'è stata la tortura ma non sono state sconfitte dalla tortura perché Savasta ha parlato da solo No, è in questo. su questo non è vero, si potrebbe è facile no, infatti, la ricerca è facilissima. Alla fine perché io ho il carteggio, secondo... il carteggio del eh, quando abbiamo detto l'unica denuncia ufficiale di Giampaolo con con sentenza di primo grado è stata quella per la tortura di Leonardo. Di Leonardo ha fatto come Enrico Triaga ha denunciato quando Uh, l'hanno presi tutti quanti quelli che tenevano prigioniero prigionieri doger, quando i Nox sono arrivati lì li hanno presi, li hanno portati nei cieli di sicurezza e hanno cominciato le torture e eh... E poi poi quando hanno finito Di eh, Leonardo ha denunciato anche lui. Allora lì però ha trovato un giudice che non era Garlucci che sappiamo tutti chi era, eh, era invece Boraccetti di Magistratura Democratica, un garantista che ha messo in moto come pubblico ministero il processo. Il processo che è andato avanti e che in primo grado ha condannato tranne Salvatore Genova che nel frattempo era stato eletto nelle liste del Partito Socialdemocratico, quindi era andato in Parlamento e quindi uscì fuori dall'inchiesta. gli altri 5 o 6, non mi ricordo erano 5 o 6 del gruppo di Genova. sono tutti condannati al di sotto dei due anni però per farli prendere la condizionale e poi eh, la riduzione di pena eh, è dovuta al fatto Che anche maltra per maltrattamenti. In Italia tortura, come sapete, non c'è il re tortura, però maltrattamenti c'è. Per dargli un anno e otto mesi gli ha dovuto riconoscere gli alti valori morali. Cioè queste persone hanno torturato, sta scritto in sentenza per alti valori morali. Durante quel processo, però, è chiaro che eh, eh, Di Leonardo disse: hanno torturato a me, ma anche a alla Frascella, a Libera e a Savasta. Eh, che erano i quattro che avevano sotto mano questi sono stati chiamati dal giudice perché il giudice procedeva seriamente La gente non, appunto, non come Gallucci quindi voleva andare fino in fondo Savasta durante il processo ha detto chiaramente che lui l'avevano torturato e hanno smesso di torturare gli altri quando lui ha cominciato a parlare Perché a quel punto, e se Di Leonardo se lo ricorda bene, perché io l'ho incontrato in carcere appena uscì proprio da questo inferno, eh, lui disse che a me sentì la voce, lui stavano andando giù pesate, e dice: Ha parlato il capo. Perché Sarast era il capo colonna di quella gruppa. Stiamo di... parlando so, appunto di un periodo storico e poi potremmo anche, anche il sequestro d'Ozia. Insomma, un po' in terza. Esatto, esatto. Ecco eh, il, il, quello che stava vicino a Di Leonardo disse: Possiamo smettere, perché ha parlato il capo. Sta parlando il capo". E quindi loro dice il, il capo ne sa di più. c'è un dettaglio che c'è nel libro ma prima un inciso eh, siccome si parlava del progetto memoria no, si citava un terzo libro questa sera e eh, in questo libro ci sono tutte le, le, i verbali, di, di quello di, di Savasta, di Ciucci, insomma degli arrestati durante l'operazione Dozier che raccontano le torture, cioè loro lì a caldo l'hanno raccontata e poi dopo è ovvio che stipuli un contratto di collaborazione con lo Stato, ti devi attenere e quindi oggi sa, basta racconta per accreditarsi come è pentito, avere tutte, continuare ad avere le garanzie eh, che non era stato torturato, insomma le cose non stanno così, accertato storicamente, c'è poco... C'è un dettaglio nel libro che è sorprendente, è grottesco e paradossale, dove a un certo punto Savasta che dice che non è stato torturato, però poi racconta una cosa che se non è una tortura questa, cioè mentre parlava, decide di cominciare a parlare, erano quasi 24 ore che lui raccontava, riempiva verbali, faceva nomi e aveva dato l'indirizzo della base dove si trova il comitato esecutivo a, a Milano quindi questi partono, vanno lì eh, per una serie di vicissitudini fortunose la notizia non si capisce bene perché esce sui eh, sul telegiornale, quindi i compagni che erano dentro se ne vanno, si sono quasi incontrati per le scale, più o meno, insomma ci è mancato poco, e quindi non trovano nessuno dentro quando la polizia fa irruzione, quindi arrabbiatissimi tornano a Padova dove Savasta parlava, entrano nella stanza dove Savasta stava parlando e senza fare domande niente gli affibbiano un calcio in faccia, Racconta, lo racconta spaccandogli il setto nasale e colui è sorpreso e dice ma come? Sono 24 ore che parlo e corra e voi ancora mi menate insomma, quindi questo anche è un episodio un po' tra virgolette di colore che però rende l'idea di come funzionava il meccanismo insomma quindi altro che eh, non c'era che, che un'assenza di torture che poi l'autoassoluzione mi sembra un po' la cifra di di questo libro qua perché un'altra persona che assolutamente si autoassolve è Genova di, di cui dicevamo prima che in realtà poi ne parlavamo prima della trasmissione magari adesso sarebbe interessante riparlarne ha un motivo nel eh, tirar fuori questa storia se si legge il libro sembra che Genova sia un testimone involontario e che quasi condanna moralmente che non sia in realtà un poliziotto e uno che è stato mandato lì a a fare, tra l'altro sempre nel libro esce fuori come poi se non, se non lui, visto che non lo dice, però i suoi accoliti, quelli della sua squadra imparano e provano poi a, a riprodurre quelle torture, lo dicevamo prima, in realtà già non a presentarsi in questo modo ha uno scopo che non è soltanto quello, cioè non c'è solo il collocamento che dicevi te prima Paolo con la vicenda di Bolzaneto ma è anche rispetto al, al fatto che poi di, di fatto lui è l'unico che ha pagato eh, a parte i E simbolicamente, diciamo che quello che ha pagato simbolicamente è che questo, uh, si Marco, è portato questo stigma che l'ha la, che la portato a non far carriera, mentre invece dicevamo appunto che tutti gli altri, i vari gangli de, di questo che era un vero e proprio meccanismo. Hanno avuto un tornaconto poi alla fine no? probabilmente questo è il movente diciamo che lo spinge, è una sorta di risentimento. Ma insomma, ripeto, poi alla fine a noi ci interessa. Veramente. Il problema è se si arriva sì, però, però a però sono veri. Insomma. Lo dice chiaramente nella, eh, nel chi l'ha visto. No? Forse utilizza, cercando di utilizzare la televisione, che è molto più del libro. Spieghiamolo che c'è stata eh, nel frattempo vi... nel libro. Eh, si è interessato di questa questione. Anche la trasmissione, la nota la trasmissione di Rai 3, chi l'ha visto? Con un servizio di una durata abbastanza lunga, di mezz'ora, con, sì. con un film, una ricostruzione docu-fiction e via di seguito, eh, e con una testimonianza di Enrico e di Genova. Ecco, io, con eh, il lì, se la rivedete perché è registrata, si può vedere: c'è eh, un momento in cui è quasi accorato Salvatore Genova, no? il torturatore, in cui dice. come si dice, cioè, no, no, che non rimanga solo sulla mia testa questa cosa un, rivolge un appello agli altri e ovviamente ai cari, eh, parliamo dei ministri dei, dei capi che, che, che sopra di lui c'erano solo i ministri no? oppure di Francisci, qualcuno è morto in pronto è morto da poco, però passa ancora come un santo della patria amato da destra, amato da sinistra intoccabile, e era lui il capo di questo che li chiamava e Salvatore e Genova sembra quasi accuratamente che dice non mi lasciate solo, venite fuori, ditelo che eravamo in tanti a fare la tortura, non è che sono solo io il torturatore, qui eravate, di volete quello stato dei torturatori, non, non mi lasciate solo, è, è interessante quel pezzo perché lui francamente, io però ecco, volevo fare una domanda visto che siamo, lui ha raccontato Enrico Triache ha raccontato oh, il per la storia, no ecco io devo domandare perché eh, prima abbiamo detto buono, la storia è buono conto, chissà perché eh, in quegli anni ci colpi molto, no ecco, che lascia dentro? Mm, a molti di noi ci hanno maltrattato, però per fortuna la tortura non ha fatta. ecco che te, tu nei, nei mesi successivi come l'hai, cioè è cambiato qualcosa nel tuo comportamento nel tuo, che ne so, gli incubi la notte, eh, oppure l'insicurezza, che ne so, voltarti, oppure nelle relazioni interpersonali stavi in carcere, però comunque che cosa è successo a te? Ma non non lo so, perché io comunque non diciamo ci ho avuto poco tempo per pensarci perché comunque ha fatto belli anni di isolamento poi, per cui dicevo da pensare al giorno per giorno più che a quello che era successo e che ti lascia dentro? Non, a me diciamo abbastanza indifferenza infatti io quando ho uscito fuori stumbecile di <ride> tormentis cioè nemmeno l'odio, non, non me ne frega proprio niente, non assolutamente, sì. assolutamente indifferente proprio, non... quindi non lo so esattamente che quello che ti lascia dentro e poi credo che dipende molto anche dal carattere, dalla storia di ognuno, di noi, perché appunto magari c'è chi si è suicidato per queste cose... che non c'è riuscita a sopportarla, a, a superarla. Chi invece magari non uh, non ne vuole parlare perché non vuole ritirare fuori tutto quanto perché è chiaro che uno cerca di buttare alle spalle e andare avanti, sennò no diventa complicato. Per cui esattamente non, non so quello che potrebbe. A, a me sinceramente non non credo mai abbia cambiato molto, insomma. Però la storia ti passa come un calunniatore. Hai pensato, visto che è uscito questo libro, di non so riprendere un po' la verità in mano, riaprire le carte, tra virgolette. Sì, no, i sì, questo certo. Questo però... sto cercando adesso con gli avvocati di riaprire quel processo e di vedere quello che succede, insomma. Anche se ci credo poco che succederà così, perché, figurati. Oh beh, non è che qui c'è fiducia nei tribunali è per una questione proprio di, insomma, di verità storica sì, Sei... prima o poi dovrò scrivere anche a Napolitano hai scontato la tua pena per calunnia fino all'ultimo giorno immagino sì certo. Ah. Certo. forse dovrò scrivere a Napolitano per che qualche cosa stava al governo loro, eh, eh, certo. Stavo loro stavano al governo. Stava in Parlamento sì. allora. senti invece mh, cosa pensi della tortura cioè oggi comunque diciamo che molti dei metodi della polizia, quello che è successo alla Diaz a Bolzaneto, diciamo che le forze dell'ordine negli ultimi cioè, sono sempre stati pesanti, ovviamente. Però mi sembra che negli ultimi anni, insomma, ci sono diversi fatti che ah, soprattutto tante persone che stanno continuando a morire dentro i commissariati. Sì. Non Ma so, io... ha fatto una scuola dei tormenti, ha lasciato degli eredi sì sì ha lasciato dei, ma io credo che comunque lo Stato anche se ora con questa storia che viene fuori che ne parla la RAI i giornali io che cerco di riaprire eh, il processo anche se lo Stato prenderà atto di questo comunque io secondo me lo Stato la ha bisogno lo rifarà comunque magari stando più attento però Beh, prima veniva citato all'attenuante, mi sembra che lo dicessi te, Salvatore, del, eh, che è stata data ai, ai pochi condannati con gli alti motivi morali, sempre nel libro ma in realtà poi De tormentis nelle varie interviste eh, e Genova pure quando nel suo flusso di coscienza sia in tv ma soprattutto nel, nel libro eh, parlano, appunto giustificandosi, del «Vabbè, in fondo eravamo in guerra». In, in realtà poi mi sembra uh, vado con colamente ovviamente anche a Genova, non Genova il poliziotto, ma eh, Genova, 2000, Genova 2001, anche lì se pensiamo alla dinamica della Diaz l'attenuante che venne dato a parte le varie Motov, finte, eccetera, era, eh, ma erano gli stessi che avevano fatto, eh, quello che avevano fatto, fatto eh, mezz'ora prima, quindi c'è questa. Cosa che al di là del contesto politico e così via appartiene proprio al DNA della repressione dello Stato. Cioè. Mettiamola come, come ci pare del fatto che comunque... Eh... si risponde e poi appunto non c'è come dire cornice morale nel momento in cui si risponde la cornice morale può essere tranquillamente oltrepassata no eh sì, quello è quando è posto, usa la parola guerra per non dire la parola nemico cioè eh, intanto guerra è, appunto bisogna sempre inquadrare il politico perché il politico tutti dal PC da, da destra a sinistra hanno sempre detto che non è vero che c'è stato un periodo di guerra altrimenti avrebbe dovuto mettere le garanzie di guerra nei confronti dei prigionieri quindi